Hore, gomitari ongi egiteko. Tenorea orai, Michele Bexuko erigain, bak egilean mugimenduko agurrekin, egunon. Bai, egunon. Historiak ez tola errepikatu behar, ozenki ejandute amak mila pertsonek bai honan joan den larun batean, irurgoita amak mila ziren Bilbon, Emmanuel Macroni interpelazio zuzen bat, ze orai gobernoren partetik dei bat igurikatzen duzue? Bai, gobernuaren partetik ikurik atzen dugu segitabat, horretzen eh? gira joan den urtean, holola beste agrazoin batzuin gatik, baina egoera blokatu batean ginen, eta baionako manifestaldiak, Uh, lagundu zuen desbloquatzen eta berriz kontako hasi ziren gero espero dugu, orai ere kontakoak hasiko direla berriz uh, berko dugu soho berriz jo, baina indagarekin aldugira berriz, eta larumateko manifauri edera izan da biziki edera izan da, etzen evidentean etza demora pasatzen dena ez da baita espada gure alde doa, uh, baina uh, izan da jendean itz anitzan itz, amak mila jende itz da anitza, uh, sekulamaino hautexi uh, uh, gehiago uh, tendenzia ezberdinetakoak eta hori ikusten dugu zinez uh, uh, zaindu behar dugun eta oraindik zaintzen duguna eta berba askartzen ari giren altsor bat eta alde batetiko elkarrekin uh, del, direla edo girela mm -hmm instituzioa, Ipar-Euskal instituzioa, hautetziak, beren anistasun guzia dekilan, eta jendartea, eta uh, hori, hori indarba da, eta ene ustez eta gure ustez Paris etiburuz horrek badu eragina, eta agian izanen da segidabat. Anistasiun hori haipatzu duzu, espektro er, politiko guzia no. Ipar-Euskal Herrikoare hori zela. Horrek, erakusten du, kasik, blokatze hori, demokrazia problemo da, kasik, galde bat hain askar egiten delarik eta parian erantzunak hain erabea direlarik. delarik? Ba, baina egia da, hor, uh, uh, estadoaren zat, bada hain problema bat, uh, behar duena kompondu. Uh, Hori ez da, ez da ukatzen ala, e, eta hartako dut erraiten e, manifahau, aldi larumateko hori, e, e, kondatuko dela, kondai konda zen dela, e, e, hori eta denak ziren e, e, meso askarbatekin lan gainerat larumateko manifistazioak izan zen formaletik jendea makilarekin mm -hmm. eta bere bere determinazioa eta e, kesua erakusteko traktorak aitzinaan bazuen formaletik halako indar bat Eta oinari aldetik, uh, biziki urhun joan den uh, hitzartziak izan dira, uh, instituzioaren izanean hitzartu tutelarik, uh, maidear biotekik eta kotiezen ahok, uh, beden hitza biziki uh, uh, azkarak zidean, azkarak zidean urhun sohatzin eta gero, uh, guk denartearen izenean den, bake gile, bake bide eta gusiak, hor konverzenzia bat bada izi geria. Eta hori guziak Macronen hitzen inguruan, eh? eta, eta guk nahi dugu uh, batzuk uh, pentsatuko dute eta labur bilduko dute uh, eta berbada karikaturatuko edo askenean hitze derak eta ez dela beti uh, uh, desvalorizatuko dute berbada, tendentzia bat uh, iziten alda desvalorizatzia hitz publiko, guk nahi dugu balorizatu, hitz publikoa mm -hmm. uh, goi mailatik heldu den hitz publiko horrek behar zaiu eman baliua, e behar zaiu egan banko bai, Bai, guk ez dugu beste dikertan. Nola egiten dugu orai, historia ez dut neger epika. Adors, nola egiten dugu, ja egiten mai inguruan eta gusiko. Konkretuk izan erantzun, eh, espero duzu orai. Nuen nahi duzu e, ikusi uh, aldaketa, hauzietan ba, berezike? Ba, ba, guai, uh, uh, leheni behar dugu berriz junta uh, egin, uh, gobernuarekin eta bere ordezkari egin eta alden mailik gorenean eta berriz mai inguruan jarri eta berriz agenda bat eta bide hori bat, bale? hola gertatu zen duela aurtea, hori behar dugu. Gero badira aurtean hitzorduak uh, eipatu dugu gure larun bateko hitzakzetan, hor, heldu da, martxoren amaiduan bada hauzia, jakez ez naleen hauzia mm. uh, baldintzapekaz inguruan. Horduan, eh? ziztok ar aramburu durendako bezala, uh, espero dugu alde batetik hauzitegiak uh, uh, bere erabaki pozitibo haukaren duela, eta zuzut espero dugu uh, prokuradorek bakketak ez duela daie eginen. Eh? Eta hor da, uh, Azpi magatu dugun oskanagussibaatori da parketaren edo pokuradoren joka uh, eta pokuradoreak nahi edo ez gobernuaren uh, gobernuak ditu izendatuak, Orduan, hortaz hitz egiten dugularik eftan daukute justizieren independentzia badela, bai, justizieren independentzia badela, kasuz-kasu, baina problematika horoko ean behar dute integratu, duiek egiten asia diren bezala, hemen gehiagoera bat aldatu dela, hemen bakepozesu bat badela, eta hori ez dela ukatu behar, eta ez dela mespretsatu behar. Beratzoak bada hitz ordua, beste hitz ordua dugu ere, apirilan, heldu den apirilan, Uh, preso batitugu uh, franxiako presoan da ikitan hiru eta espainiakoan bat, eh? uh, parot, cistor, esnal. Uh, Hoi tamagukte beteko dituzte. Espainian kondenatuak izan balide, libra izanen ziren. Mm. Bola, hor, beste itzortu bat, nagusia dugu, eta hor, politika mailan gira. Politika mailan, eta makronizu zenki uh, Hitz egiten dugu, hor behar da, hori jauza hasi ez da po posible hori hola segitzea, ez da batke prozesu batekin kompatible, eta nola bait da uh, hilseko kondena, ofizialki kendua da, bon, ez dute, zer hiko ber, berri zaizkola edo eshafori mm -hmm. uh, presonde getan, behinan, ondorioa berdina bada, zer da. Eta hori biziki grabea da, biziki biziki grabea da, eta hori gaurko hitzor bat da, eta beste gauza bat, nahi duguna aktibatu, hori ere errandugu, nahi duguna aktibatu justizia transizionala, eta horrek emaiten aldituen gakoak, hor bide berriak dira, eta horre behar du alde batetik bitimen uh, sufrimendua errekonozitu eta alden uh, erreparazioa du bidea egin, eta sustut presoeri, presoan degiaz aparteko atena bide bat eskeini, uh, bak... Uh, pena hori, gaztiguan uh, arra ikustea, errandugu ez dela kompatible bat, batke prozesu bat eta presoek presoek Hala hemen segitzea. Justiziat prese... transizionala nola irudikatzen duzu eh? justiziat transizionala, jaren dugu behiz ere gatazken ondotik plantan ezartzen diren eh, neugriak ara egora behiare erantzutekan nola imarzinatzen duzu? Zer da, Politikari ekin uh, mahi bat sohtzea, ah, ba, uh, lege batzu, brant, pasaraztea? Ba, ba, ba, hain ba. ez gauzatira desmarcha bat da uh, uh, eta ikustea, bide bide berriak ikustea eta uh, ikertu behar dugu egia erran ez da egizetarik olamazikorik mm. uh, beste lekuetan gertatu dena hemen aplikatzeko ola e, kopia kollegi batean. ez e, alde bakoitzean dakiguna da prozedura horiek permititzen dutela gainditzea oraiko makak eta, eta presondegietarik ateratzea, presoak, ere, epe, epe ordenatu batean eta forma batean, e, hola pasatu da beste pa, e, prozesu guztietan izan den Irlandan, izan den Hago Afrikan, eta denetan hola pasatzen da. Hemen gure e, berezitasuna batzuk Kampotik behatzen duten egertan dute gure desmartsaren aberastasuna eta behar bada ere gure zailtasuna da, hemen ez dela izan negoziaketarik. Hemen uh, alde bidean gira, uh, eta bide hori uh, engeiatu da, urratxak egindira, erran ezak, baldintzarik gabe, segortamenik gabe. Eta baldintzak izaiten altziren gauzak eta besteak beste, beste presuen gaiak, bide bazterren gelditu dira urratxak egiteko eta mekanika abiazteko. Baina horai mekanika abiatua da, prozesua abiatua da, eta baldintza horiek behar dute berriz, mahi gainela, din horai. Eh? Eta ez da, ez delakoan uh, deusen negoziatia izan, negoziatia izan merluketen gauza horiek, ez dutela bali horiek. Horiek behar dute mahi gainen ezari, eta eta justizia transizionala da uh, trezna bat, hemen go bidea, imaginatuko duen tresna berezia eta baditugu hor, adituak, pertsona adituak eskolerikoak eta kanpokoak ere presdinenak gure laguntzeko bide horretan. Baina hor ere ez gira bakarrak izaitena alba inguruan. Beher dira beste parteideak, beher dira eh, eh, estatuaren ordezkariak, beher dira eh, eta bitimin ordezkariak ere, eh, beher dira e momentuan. Eta hori unartarazi behar da. Unartarazi behar da, baina mail batean nun uh, um, Aldatzen gira terren hori eh, errant dugu, hori arte zen uh, lege argunta aplikatzea, eh, eta ez uh, pena bikoitza eta urhuntze eta hori guziak bedaz lege argunta aplikatzea orai gira lege aldatzea, numeit, prozesuari adaptatzeko. Le lege aldatu behar da, adaptatu behar da gure legedia prozesuari. Hala, eta hori irekitzen dugu gauza berri bat, eta eh, nahi dugu hori senyale askarrak, e askahak, uh, eta bakiaaskarak uh, eta eta beste aurtengo urtean aurtengo urtean ez du urte batean oreiko heinberen izan behar gai hortan Bai, una ko manifestaldia Luzeta Zavala aipatzuduko, bergo da itz bat Bilbon iragan dena 60.000 pertsona izan dira. Sarek jakinarazi du hasiko duela itzuli bat Espainiako kongresuko alderdi politikoekin, hori nola baloratzen duzu, nola ikusten duzu anegin nahi duten jartze ah, bai, batetik lenik Sare uh, Eh, sare kilako harremanaguk oso konfiantzazkoa dugu, eh? eta liarrikusi dugu manifarok antolatu haitzin, eh, eta, eh, eta berak badaki nola behar duen jokatu, eta zer duen egiteko, eta eustetut hola behar dela jokatu, eh, eh, egia da hego eh, aldean, eta eh, zabalago ere eh, hemen duguna anistasun hori, Eh, eh, ez zutela oino oso kiloktua eta hori berek erraiten daukute. Eh, kontesto eh, politiko berezia zuten, komplikatu ere, eh, gobernu bat bat zen osatua bainan gehiengoa ezin inez, hauteskundeak eskundeak, haja haute eskundeak. Ba, azkenian iduridu estabilizat bat bat dela eta han ere eh, duten gain nagusia da, orai Pedro Sanchezek, duela urte bat eta erdi nolabait erakutsi zuen perspektiba hori eh, presion politika aldatzea, gauza desa. Biltze batzu izan ziren? Ba, abiatu ziren, baina oso epela izan zen, eta badakigu uh, hauteskunde garai batean Espainian partikulazki, hauteskundeak direlarik, ez dela uh, eskol problemari buruz eta presuer buruz eta presion degitako politiker buruz mesurik paxatzen al. Uh, nahi balin bada pasertzeko seantzat izan, mm. zori gaitzez hola da. Buen. Orduan, han behar dute egin lan handi bat uh, bat badakit, batakitela, uh, berriz junta uh, hori egiteko, berriz aristasun hori lortzeko eta erteko azkenean hori uh, egin behar den prozesua eta presuen eskubideak ez ditela ez dideela uh, atzokoaren ukatzeari buruzabian ez direla e, bitimen kontra eta bilboko manifestazio hortan izan da gauza bat izigerri edera hitza hartu dutena bi bitima izan dira mm -hmm. bi emazte e, batetako uh, baten bitima eta bestia galen bitima bi bitima bi aldetako nolabaite bitimak mintzatzia presoen aldeko manifaundi batean simbolo aldetik eta, eta Egin nahi dugu atera na bide aldetik, izi garrie da, izi garrie azkarra da. Orduan, hala, hori guzieke behar daugute eman esperantza eta esperantza gaitu tiratu behar. Edirki, ba, Michel Berukoiregoin eskertuko zaitugu, gure ganat, jenik goizuntan eta bestali bat arte. Zuen berri, berriak hartuko ditugu, Nuncha. laster, urteantziak. Mir esker